Det är ett stort fridrottsår för Sverige. Våldsam dramatik får man uppleva på Stockholms stadion den 2 september. Sverige möter Europas främsta friidrottsnation Tyskland som inte har förlorat en landskamp på 13 år. Allt avgörs i sista loppet. Stafetten, 4 gånger 400 meter. Eriksson springer rätt och vackert. Och han har hoppats långt efter. Du över påstrybben. Han med fyra meter mitt på borta långsidan. Han ser sig om det 4 meter. Han ser sig om igen. Han han har gått ut förhoppningsvis, Erik som på honom. Jag Eriksson kommer. Han är det som kommer. Närmare. Han är det som kommer. Han är det som kommer. Han är det kommer. Han är kommer. Han är det som kommer. Han är du som kommer. Han är det som kommer. Han är det som är det som kommer. Han är det som kommer. är det Han är Han är det som kommer. är det Han Han är For the meter, let's hear our driveboard, 10 meter efter. a felt greater consult från Lorian, Mikka was coming, fiscal service and elmoral, echo one, and low without heavy better, meter, metal with a summer, hold up out, deep for long seedan, bother long siedam, mark, four meter, four meter failure, acht and felt for men bara två meter är det. Inte två meter. Metzner, en satt av dem. Det knäpper genom torvan. Metzner. Det är hundra meter far. Metzner. Metzner går upp. Släckigt dansar Vackerfält. Han skrattar sig upp. Det är sida till sida. Det kämter vi inte far. Metzner går förbi. Det är bröst i bröst. Nej, han kan inte. Vackerfält svarar. Han höjer på stegen. Han vill inte flora. Han värstar. Han slunnar fram. Han slunnar fram 20 i stadion. Han in inte förbi. I före, före, vinner, vinner. Sverige med Bertil von Wackenfeldt på sista sträckan vinner stafetten och hela landskampen. Det är så spännande att radions tekniker glömmer att spela in Sven referat. Gäring gör flera månader senare en skicklig rekonstruktion på beställning från en södran revy som vill använda referatet i en sketch. Så vi vet i alla fall nästan hur det lät. Diskuskastaren Harald Andersson sätter världsrekord i en landskamp mot Norge i augusti, 52 och 42. Och när det är dags för historiens första EM i friidrott ett par veckor senare slår Andersson till igen och tar hem diskusguldet. Dessutom tar Sverige fyra silver och tre brons.